День другий «Пані Віро, Володимире, до буфету завезли трюфелі у вакуумній упаковці», повідомила Аліна, заглядаючи наступного ранку до приймальні. Вовик одразу ж дістав зі свого дипломата смугастий пластиковий пакет і з виразом мовчазного запитання подивився на Віру. «Звичайно ж, ідіть», сказала вона, «а я тим часом піду вип'ю кави». По дорозі в кафе «Башту» вона зайшла до відділу промисловості і запросила з собою знайому – колишню однокурсницю Люсю. В кав'ярні зранку юрмилося багато народу. Вранішня кава на роботі вважалася священним ритуалом. Кав'ярня нагадувала кают-компанію пароплава – напівтемрява. Дерев'яні стіни і маленькі столики на дві персони. За круглими вікнами ілюмінаторами плавали хмари. Жінки сіли в куток. Люся раз у раз стурбовано поглядала на двері, хоч би її шеф не припхався, бо у Люсі якраз була здача чотиристорінкового вісника. «Як тобі працюєте? запитала Люся. «Поки що важко сказати», – відповіла Віра, розминаючи в тонких пальцях довгу цигарку. «Я вашого відділу, відверто кажучи, не люблю. Вони завжди тримаються якось усібно, сказала Люся. «Щоправда, кажуть, що у вас там найвищі оклади. У Ліліани ніби особисті зв'язки з олігархом». «А ти щось можеш сказати про моїх дамочок? Усі вони здаються мені трохи дивними. По-моєму, вони просто закомплексовані, як усі блатовики. Адже Лілі кожну з них звідкись витягла. Професійної освіти їм не вистачає», – відповіла Люся. «Он як?» «Звичайно ж, у наш час це не має великого значення». Взагалі цей відділ створювався під Лілі. А вже вона зібрала свою команду. Можу розповісти те, що знаю, хоча за достеменність інформації не відповідаю. Люди різні кажуть, а Ліна колись працювала у видавництві. Для Лілі вона ніщо, можна сказати тінь. Кажуть, що шлюб у неї за розрахунком. І досить невдалий. Мати сама підшукала її якогось телепня, аби донька не загуляла. Але вона цим не приймається. Здається, у неї багато інших розваг. Я колись сама бачила, як вона сідала в авто якогось немолодого джентльмена. Нездара! Заріна теж працює тут недавно. Здається, вона раніше мешкала у передмісті За фахом психолог Намагається виглядати, як справжня леді А насправді у всьому мавпує Ліліану Тільки не подивись на її сукню і зачіску Маленька копія начальниці Хо-хо, найцікавіший екземпляр Ярослава За нею бігали по черзі всі наші мужики а потім вирішили, що вона лесбіянка. Їй усі байдужі. Вовик – типова секретутка. Здається, вони в чотирьох товариш чують, хоча й старанно це приховують. Одне слово – не відділ, а королівство Маргарити Наварської. А Ліліанна? – поцікавилась Віра. Лілі з тих, хто йтиме по головах. І таке було не раз. Ти ще відчуєш це на своїй шкірі. Особисто я її не люблю. Хоча це моє суто суб'єктивне враження. Не лякайся. О, забула, у них ще була одна Ольга. Але вона зараз у психушці. Тепер її колишній чоловік – чоловік Ліліани. Лілі так старалася втішити його, стала другом сім'ї. Вони разом відвідували Ольгу – а тепер, здається, хотіли б, щоб вона ніколи не вийшла з лікарні. Продовжують її відвідувати. Отакий своєрідний альтруїзм. На жаль, більше нічого не можу додати. Тримайся. Може, перейдеш згодом до іншого відділу? Жінки допили каву і допалили цигарки. Треба було повертатися до роботи. Коли Віра прийшла на своє місце... Побачила, що у неї на столі лежить великий жовтий помаранч. Смак і запах першого новорічного помаранчу, гіркувато-солодкий, незвичайний, заморський, колись вразив її, п'ятирічну, став символом родинного свята і дому, якого в неї майже ніколи не було. Віра пам'ятала себе лише з п'яти до тринадцяти років. Потім починалося глухе темне провалля. Жоден промінець світла не сягав його дна. Часом вірі здавалося, що вона існує на межі мовчання і крику, коли жорсткий смоляний згусток стоїть у горлі і поволі, залежно від життєвих ситуацій, Просувається то донизу, і тоді починаються виразкові болі, то догори, наповнюючи голову вогнем неприборканих сліз. Клятий чужий подарунок лежав на столі і виблискував своїм круглим лукавим боком, викликаючи забуті почуття. «Треба лікувати нерви», – подумала вона. Успішна і доволі самовпевнена на людях, Віра жила насправді так, ніби з неї, як з того помиранча, хтось тоненьким і підступним лезом зрізав шкіру. Вона старанно приховувала своє шалене збудження від найменшого доброго слова і була готова, майже по-собачому служити кожному, хто погладить по голові. Так почуваються сироти і вихованці дитячих будинків. І Віра намагалася позбутися цього комплексу. Зрештою, вона багато чого досягла, не маючи за своєю спиною надійного тилу. За десять років вона кілька разів бувала за кордоном, і скрізь почувалася своєю, саме так, як пророкувала Саламандра. З усіх місць Європи найбільше їй сподобалося маленьке німецьке містечко Гарц. Вона ретельно збирала свої спогади про мандри, адже інших у неї не було. І знаючи цю ваду, вона як у мушлю ховалась у спогади недавнього минулого, збираючи їх по краплині і занотовуючи у великий записник. Вона боялася розгубити і їх, але вони випливали з пам'яті, коли заманеться, від'єднуючи мозок від реальності, вводили віру в транс. З часом, вона помічала, що не здатна керувати своїми почуттями. От і зараз, дивлячись на золотавий бік плоду, вона ніби марила наяву. Перед її очима постав саме гарц. Пряничне і цукрове – це містечко навіть улітку мало запах різдвяного яблучного пирога. А головне, потрапивши туди вперше, Віра відчула, що з нею починається дежавю. Кожен будинок, кожна вуличка була їй знайома. Колись у студентській бібліотеці їй потрапив до рук фотоальбом зі знимками старовинних вулиць світу. Там вона й натрапила на знімок майже лялькового майданчика, якогось німецького передмістя, з крихітними будиночками, з фігурками чоловіків у фраках та циліндрах, та жінок у довгих спідницях.